Næh men, overdoset er velkommen? Ja Velkommen til podcasten Velkommen Måske, måske ikke introduceret af øh, Ole Strang Ludvig Vi Vi ved øh, på nuværende optaget tidspunkt ikke om vi får en, øh, en ny jingle Men han har i hvert fald sagt at han vil lave en Men I ja. ved det I ved det nu For I har lige hørt Og, øh, og jeg kan sige at øh, han ligger også på YouTube Ludvig Witzel jeg så lige øh, Hvad det? Ja, Jeg er blevet venner med Ole på Facebook ja. Og øh, han har han simpelthen lagt øh, en jule sang ud, drum cover. Drum cover. Drum cover af en, øh, Nå, er en meget lykkelig en sang. Ja, har var gået en ung øh, oh, til den fulde knægt. Okay. Så øh, det kan jeg da kun anbefale. Ja, gør det. Lyt. Lyt til vesttysk. Øh, hvad hedder han? Øh, Martin... Øh, hvad fanden anden. Om fra Metallica. Det ved jeg. Ikke. Det sagde jeg sagde hør ikke sådan. Noget. Nå. Nå, det er også nysgerrigt. Men øh, men ja... Vi er snakke lige om, at der er ikke sker helt vildt meget. Jeg har haft en gamer-weekend, og Lukas har haft en øh, familie-weekend. Kan man godt kalde det for Cecilie, hun er da også snart familie. Nej. Åh, oh. Altså hun er ikke. Jeg var ja. lige i Tivoli og gå og snusse. Snusse? Ja. Ja. Vi var, øh, jeg har købt uh, Tivoli-kort. Det jeg skal jeg sige, så det synes jeg er for, ja, for at score. Får at, at gå ud i Tivoli og score ja. lidt. Ja. Så er jeg bare blevet ved med at hive. Må en gæst med en kæft, der opvindet op der? Ja. Ja, det er helt så man prøver, mye, have en gæst med på sin års Nej, det tror jeg ikke. så okay. ellers er det genialt til skruer. Ja, bare at tage i at... Tivoli, der gang. Så meget tage et eller anden at ja. i Tivoli. Det tror jeg også. Jeg, jeg, ikke, ikke, jeg ved ikke, hvor meget øh, der er i at tage at sig med i Tivoli. Jo, det er sgu ikke en god idé. Jeg Er det ikke et hyggeligt sted lige at gå rundt og... Jo jo, det er det nu her, men det er også bare fordi, det er, også, altså, det er virkelig fint med alt så sidder de derinde? Nej, ja, de sidder derinde en smule. Nå, men det var dejligt. Men derfor er der også Halloween, så er der også... Ja, ja, og det det var, det var man... aldrig, aldrig. ja. Og var tiden indlande. Det kan godt være. Den, den har jeg værd til at, at prøve. Ja, det kan også godt være, jeg har det. Der var i hvert fald gevinst. Så det var jo godt. Jeg fik en besked fra postkassepigen. Gør du det? Det gør jeg. Glattes. Fik du en besked hmm. fra postkassepigen? Ja. Du har ikke snakket med hende i... Uh... Langtid, nej. Men hvad, altså hun slidede bare lige ind i de ja, her... Men nå, skrev hun skrev jo, at hun få et dick -pick. Nej. Gjorde man det? <laughs> yeah, skrev hun altså det? Ja. Hun skrev sådan det? skrev bare men, for sjov. Nå, men men ikke. Altså... Det er en mega ødelig ja. forhold Så skrev jeg her, bare nej, altså så skrev ikke så meget mere. Det. Så skrev hun ikke mere, eller hvad? Jo, så skrev jeg nej, så skrev han et eller andet. Oh. Jeg skrev et eller andet. Ja, ja, ja. ja. Okay. Skrev jeg skrev et eller andet pis. Så skrev hun ja. et eller andet pis, så skrev jeg et ja. eller andet pis, så skrev hun noget pis, og så skrev vi det må jeg nok sige. Det udvikler sig til, at det kan være, at det bliver et langdistance-forhold i forhold. Ja, i ja. det bliver nærmest pænder. Nu her, når du rejser til Australien, ja, så kan vi sende... Så kan sende underlige beskeder til hinanden. Det ja, hver tredje weekend. Ja, det er meget hyggeligt. Hvad med, men i lørdags, der, du er jo også ude. Ja, jeg var kommet ned ved Tulle. Du Du ja. så meget fuldt ud, jeg så en af Jeg var også meget fuld. Der så du meget fuldt ud. Vi var nede ved Tulle og drikke os Steve og spille brætspil. Ja, hyggeligt. Spil spille på. poker. Spille i poker? Ja. Det er blevet nogen rigtig poker her, ja. Ja. Baby, han begyndte at, han var så fuldt vide, og ved, og hun begyndte at hikke. Ja, rigtigt. Ja. Sådan en rigtig gammelmands... Han higgede øh, hele vejen hjem. man fuld. Ja, så så vi... Hvor jeg og kom hjem, så så vi lige lidt... Øh, Bamses julekalender. Gjorde I? Ja, der sagde den god. Høj, Okay, Hvor okay, kæft for den bog. Altså... Ja, okay. Han var <laughs> Ja, det kan du gøre. Han er faktisk øh, en skidder, ikke? Bamse eller ja. BB? Ja, begge. Nå, oh, okay. Ja. Han, øh, han er jo en rigtig øh, egoistisk rødvult i det der. Ja, hvad, hvad er det forstået, hvordan? Bare som i, at han bare, bare tænkte på sig ja, selv. Så tænkte bamser. bare på sig selv. Han ville have tænkt mig selv. og. Men det er jo også bamse. Og... Ja. Altså, det er jo bamses juleklæder. Ja, han var gået i. det er jo kun fair. Ja, det er jo ja, ikke det? det. Jeg siger det bare. Okay. Det bruger mig ikke ordentligt. Jeg siger det, bare. Ja, det er ordentligt. Ja, her med øh, er taget, taget videre Ja yeah. Nå Men øh du Men har det kan være, og sad I også i gamet, da I kom hjem eller Ja, vi gamet for fort, men det gav ikke okay med okay. mange Så vi kunne ellers lave ja. senere og se noget julekalender Se Min mor havde været oppe med juleting Så vi skulle ja. lige julehygge lidt Nå. Så havde jeg pakkekalender og sad og skrabede og så Havde I det? Ja, jeg havde taget, taget den med Nå, du har nej, fået har den skrab... det, skrab... Du har ikke skrabet det hele år? Nej, nej. var okay. Så vi også æbleskiver. Gør var det? Ja. James han skrev lige til mig her. Han skrev, øh, hvornår jeg kører hjem? Det er sådan, det ved jeg ikke, om omkring klokken syv stykker. Nå, men han ville bare lave, øh, lave æbleskiver, til vi kom hjem så <laughs> Ja. Jeg tror, han havde bare <laughs> ventet hele weekenden på, at vi kunne spise æbleskiver. Ja. ja så det er sgu hyggeligt nok. Det ja. Skal så vi æbleskiver? Når... Ja det ved jeg ikke, Det gør jeg. altså jeg går ud fra Han har det bare med og... at og... få en idé, og så hvis jeg ikke det ikke sker lige med det samme, så gør han det ikke Nej, så gør han det, det ikke Det er det, han altid siger, at han vil gerne over at træne i morgen Ja Og så gør han det aldrig nogensinde Han siger altid Han har en lortlurik der... Ja, helt vildt Især så sidder han der oppe på værelset ja. og jeg ved ikke, fanden Og så siger, siger kommer. vi, vi tager over nu her Okay <laughs> Så er det bare... <laughs> Jeg bliver <laughs> Ja, lige prcis. Og det er bare ham selv der er sådan hver gang Så vi skal over at træne Ja Han får vi gerne snart over Ja, ja, det er præcis. Men øh, ja, han har sgu ikke... Øh... Vi har bestilt cykeldele. Ja, det har vi. Så det får vi den her uge. Og se, så... jeg tror fandme, at bare bygger på den der, der i stykker. Og Godt, så får det ret det lort ud, og så bygger det lort. Så ja. bygger vi saten. Så skal der fandme bygge. Nu skal der til skal at skene noget. noget også med de cykler. Jamen, det skal der. Men altså, det er jo, det er jo ikke nogen hemmelighed. Altså, Paul han tog en forhastet beslutning. Og på. og begynder at stå og hammer helt vildt på sin cykel for at noget af den. Og det viser sig så, at nu det kan overhovedet ikke komme af nu. Og Ej, nu ikke nu. Nu, nu. er det så bare blevet skævt. Nu er den bare blevet skævt. Nej, ja. Det er jo på grund af, at det slog på den. Ikke Ej, af. Nej, Men nu er den bare blevet skæv. Ej. Du kan stadig ikke få af. Nej. Overhovedet ikke. Nej. Så det var lidt træds. Det var ikke så ja. Men øh, Men ja, det har vi bestillet et hjem til. Så nu skal vi have uh, den lidt. Ja. Så er det lige så malet og, øh, og så skal vi have uh, sat nogle dele sammen. Men du havde en masse diskussionsemner i dag, havde du ikke? Jeg har en masse diskussionsemner. Hvad skal vi så diskutere? Vi er jo lige... Hvad hedder det? Nej, vi havde været ude at spille badminton sidste podcast Ja Nu har vi slet ikke lavet noget i Struer Nej, det har ikke lavet noget spændende Nej savnene er gået i stykker Ja Bare Spedale. til Så øh, der, Så i kan lige så godt lade være med at tage det til Struer nu Der er overhovedet ikke noget at komme på Jamen, øh, jo, jo, vi har helt vildt mange ting at diskutere. Skal vi lige tage sporten først, og så kan vi diskutere helt vildt mange ting der efter? Okay, <laughs> vi vil tage en hurtig sport. Tottenham Town, Arsenal, Rundt... Arsenal, Rand. de... Altså... Lad os lige tvæle lidt ved den. Nej, vi kan ikke tage alt for langt, så... 4, 2... Det i dårlig humør, så, så det... Ja, du har det i dårlig humør i forvejen. Ja. Yeah. <laughs> altså, det... Paul. Yeah. Lige så godt humør, du var i øh, onsdags, da de spillede Champions League. Lige så dårlig humør, er du nu? Jo, fordi jeg synes de altså, du er rundt i sofaen, ja. fordi de næsten har kvalificeret sig til Europa League. De sejlede. Men, øh, ja, de var ikke særlig, jo, er ikke særlig gode. De ikke særlig godt. Men det har de ikke været hele sæsonen. De har haft en god kamp, det var med Chelsea. Jeg ved ja. ikke, hvad jeg er for? fordår. Nå, Tottenham. Ja. Altså, de er, bare ikke, de er bare ikke bedre. Jo, de er nemlig bedre. Det er de, da. altså... På er de et bedre hold end Arsenal. Det er bare. Det de de bare. er i dårlig form nu her. Jo, jo, men så... Altså, der er noget, der så... hedder form. Ja, ja. Og der er Arsenal på deres peak lige nu Det er, de er i 6 0 Og der så Tottenham det jo... på deres low Og det er der, når det sker, at så har Arsenal en chance for at slå Tottenham og det nej, det er ikke bare derfor altså, Det jo på alle parametre Det var det Jeg synes, altså... Jeg siger bare, at hvis de begge to er i topform, så vinder Tottenham Og nu er Tottenham lige nede i en, en lille dal, og de skal nok komme op igen Nej, de er nede i en stor dal, de har været der længe og... Ja, de har været der længe men det er også det, jeg mener. Altså, det er jo ikke bare form der... Altså, de, de... Formen der er vigtigt. Det er da også opgørende. Ja, det de er det synligheden men, men de, jo, altså, de, de kan jo bare heller ikke spille bedre i dag, for Nej, de de de... Nej, det er jo ikke... Nej, det er jo det med formen. De det, løben, det, de det, det er ikke, ikke som i... Det, jeg mener ikke i form som i... Puh, jeg kan ikke løbe 10 km. Det er som i... Altså... Der er sådan øh, spilform deres, uh, Streaks. På. Ja, ja streaks. Øh... Hvordan går det? Hvordan spiller de? Okay. For det kalder man form på en Ja, det er, også, det er nemlig helt rigtigt. Der, der, der går det dårligt efterhånden Det er det, jeg mener Ja, det gør det Ja Men de har i hvert fald i lørelig form Og Arsenal, de er tæret i middag Ja uh, Sådan en Liverpool Vandt uh, uh, lige på sindssygt heldige mål helt vildt det var, heldig Hvad det, han laver? Det, målmanden der Men jeg ved heller ikke, det er, er sindssygt Jeg tror, det er Fondike eller sådan noget Der laver et mega kiksede skud Hvor Som han rammer, rammer altså, overlæggeren Hvor den så rammer overlæggeren Måleren prøver at skubbe den videre over Hvordan kan det være kiksede skud, hvis den rammer overlæggeren? fordi han den får sådan du ved, man rammer den på kanten af foden eller på ja. ben og, sådan noget, og ja. så får den siddet meget backspin. Så det er sådan da den flyver ja. helt vildt højt. Ja. Og så rammer han ind og så øh... Hvor er det altså sådan noget sådan hvad hedder han? Nej, hvad hedder han? det målmanden. Han øh... pickford, det pickford. er pickford. Ja ja, pickford. Han øh, han prøver skudt men det kan han ikke. Så den rammer overliggeren og hopper op og rammer overliggeren igen og pickford den sådan det Rigtigt det der mareridt, hvor man, man fortsætter bare fortsætter med at glide. Man, han ja. kommer ingen vej, han glider, glider, glider. Ja. Han, er, han er virkelig landet i sovsten. Ja. Og så, øh, så kommer Origi eller sådan et eller andet og hælder den ind. Ja. Vanvittigt. Men Klopp han sprunser ind på banen og så og fejrer mål ja, inde på banen. Ja, det, var, det var fandme... Det var han glad for. Han er altså en karisma karismatisk mand. Ja, det er. Helt vildt. Men det var det. det om sport. Der jeg ikke noget at snakke om. Er ikke det? Vejle Boldklub vandt de ikke her Det ved jeg ikke. Det tror jeg. Jeg synes i hvert fald, det var fint. Nå, men nej, ellers så er der ikke øh, været noget spændende. Næks. Nice. Rønby er foran mod Håbro. Hvis lykke. Hvis lykke er det. Men Midtjylland og FCK-venner også. Jeg tror, at det er et løb, at kørt for nok mere år. Så skal det i hvert fald ske et i Rønby. foran. Eller? Nå ja, det er rigtigt. Vejle det er i morgen mod uh, GF. Noget GF, nej I Aarhus. Spændende klampe. Ja, faktisk. Men nej, ellers ikke så meget sport. Hold da, øh, bare, bare de hurtigt siger til Steven, at øh, det var ikke så god en runde. For ham? Ja, altså jeg tror han havde sådan en medium runde. Bertram fik øh, minuspoengene efter hele runden. Sindssygt mange af hans spillere, og de øh, spiller ikke mere. og øh, men han er stadig forvårende, skal det sige. Ja, ellers ikke det er Skal vi øh, høre musik og diskutere hele vildt? Ja, det kan vi være. Kommer du i dårlig med det? Ja, yeah, nej. Stiverne lever på den 5. plads i gruppen. 700.000 kr. hvad er sygt. Hvad er sygt. Par personer på minuspoint ja, sammenlignet. Ja. Altså det uh, det var er Guero ikke Aguero ikke. Han er rund der. Jeg ved ikke om han er skadet eller jo, hvad fanden han han, han spiller i hvert fald ikke. Men de er skadet og Trippier er skadet. Jeg skal have ham op på. Hvorfor var. spiller Alvarez ikke i Tottenham forsvaret? Nej, han er ikke. Han var på bænken. Eller han er lige. Hvor han, han er bare sådan småsket. Ja, altså hans ja. første kamp tilbage skadet, det var den mod Inter. Nå. Okay. Så. Jeg kan ikke holde det til bare at sig. okay Så Milner. er Milner han er også bænket? Er yeah, han Ja Så der er mange, altså så synes det var, Jeg føler næsten, at det var lige da jeg købte Milner, der er og Har du Ja Gate Trip, ja, hvad så der en øh... Hvad er det, hedder? Kane, ikke? noget i dag? Skru et til Så Det er, titabus, der er i, så... Ja. Det bare, er... Ikke Hvem fandt det, du har købt? Ja. Er det en af <laughs> du har købt i.. eller hvad? hvad? Hvor, hvorfor har du købt ham? Fordi han har fastet billige penge og han havde gjort det godt Han startede sig igen inde på ETA Han har lige startet startet inden sidste kamp og skudt mål Det var ikke det? Så tænkte jeg, det kan godt være han har fået en plads Jeg skulle bare købe en anden der var fucking billig Ja Han skulle købe Guendouzi siger du bare? Hvad Ja, ikke. Nej. No. Hvad skal vi høre? Musik. Dude yeah. yeah. træer sted. Ja, ja. Altså jeg vil sige, hvis vi får en øh, hvis vi får en campingvogn så så træer jeg sted. 100%. Ja. Så det er bare spørgsmålet om. Og campingvognen af dig. Anskaffet. Ja det bliver det bliver i campingvogn så ja, bliver det jeg tager. Så fem jullys her. Det er godt nok. Det er så fedt. Har I puttet julelys op hjemme i Rockerborg? Nej det har jeg ikke. Har I stadig restkaster under tæt? Nej, det er stadig til at stå ude foran jeres dør. Ja. Det er der, der ikke er skåret ud. Ja. Nå, det er også vigtigt. Ej, nu står der nede foran ham. Nå, okay. Trods alt. Ja. Trods alt. hedder altså, det er ham, jeg bor med. Han er, har er fandme smekket sådan en... Jeg hader sådan nogle... De der, der er på etaner. De her julelys Der Det har vi også snakket om, fordi jeg synes... Altså, lyset er så krimt. Ja. Og... Øh, så kommer jeg hjem, så har en krafted med sat en op. En? Sådan det er en, en, kæde. en kæde, der de der, ja, altså... Er det de lys. Ja, det er rigtig varme, klamme ja, lys Du er så fungerlig. Det er være meget federe end, hvis du har sådan noget blåt lys. Ja, ja, det skal bare være vidt, klinisk vidt, ja, koldt nej, lys. Det skal til at få lidt uh, empati ind i det hjerte der. Er. Lidt varme ind i den tjern. Ja, masser af empati. Nej. Ude i Tivoli Frihed, så de lavet et afsnit, hvor de havde sådan noget grønt og gul og rødt, sådan noget palestivlig lys. Ja. Det var kraft, der var også rimt. Men bag, ude i Tivoli, der var det også det varme lys, ikke? Det var det blandet. Jeg kunne godt lide den måde, de brugte lyset på, fordi det varme lys brugte de blandt andet til at lave et stort juletræ, så brugte de det kolde lys til ligesom at glimte op, som det flotte små stjerneskud, der var. Det varme lys er det, der vinder. Køb, hvis, drengen, hvis vi køber en julekæde, så køber vi en varme varme lys. Der var køber vi en de der blå halogenlykker der. Altså. Ikke være ligesom Liv, Lukas. Bare ikke sætter dig noget hjemme af mig, så er, jeg, så er jeg ret ligeglad. Men ja, fra øh, fra et lyspunkt til et andet, så øh, synes jeg vi skulle kopie øh, Britta Nielsen. Hvad så? Der sker noget nyt? Nej. Ikke øh, ikke sådan, vi har bare slet ikke snakket om det. Vi kan ikke snakke om Britta vi er, Nielsen, det er vi en Vi har sgu snakket om Britta Nielsen. Vi vil ikke tage den der er sådan gamle sag her. Ja. Altså, hvad skal vi snakke om en challenge pod her? Ja. Det har jeg også noteret Hvad ja, vil du snakker, om? Det var bare fordi at Sidst der havde vi ikke set øh, Vi så bare den der udsendelse ja. Med en, ja. Og det synes jeg bare, det en udsendelse. ja. Det var da en mangler udsendelse Det den var jo fint Men øh, Jeg ved ikke, altså de, det var jo bare for Fordi der sad de jo bare og spille, sad og spille Uskyldige og nu, ja. Der, der, der, der har jo været meget kritik om det så Ja Nu er du lige lægge mig lad, lad, lad, ligge at, om at, øh, at hun faktisk bliver altså, dømt. Inden. Hun er jo ikke dømt endnu. Brisa? Ja. Nej. Hvad hedder det? Og det er folk øh, selv, altså politiske kommentatorer og sådan noget, ude og være sure over, at, ja. at, at folk de egentlig dømmer hende. Og hun bliver stil, gjort til grin og de kalder det cir cir de kalder det cirkus, og jeg ved ikke hvad. Øh, at det ikke er en del af det danske retssystem og sådan noget. Ja. At man egentlig bliver dømt inden, inden man står til. Ja. Inden man er i retten at dømme Så må du være med at stjæle på nogle ting vi låner Det er kan man jo sige det er jo ikke fat Men der er der, staten, der er der for, staten har jo masser af penge De er jo stjålede for at Ja det er, er rigtig. Penge, var til det er rigtigt Det er penge der var ret til at Det er rigtigt, det havde ret til ja. at ja, ja ja Men i hvert fald så, og det var også ja, ja, det, var synes, det, synes, det er ikke det hendes det for der Jeg synes det var fint, frem ved høretugen altså At de gerne må det? Ja ja, ja. Fint, fint Men altså hvad, hvad er det nu hvis det er en anden sag? Så er det måske også Fint, fint, fint. Altså, døm først, og så kan man tage den dagefter. Jamen, hun har ikke dømt døm. Og så kan man øh, gå i retten for at blive frikendt. Okay. Så synes jeg, det skal være. Ja. Hvad med hendes støtter dømme, ja. der? De skal også dømmes. De skal dømmes. De er lidt lækre. Og så skal de i retten for at blive frikandt. Ja, inden vi, der har vi også igen forskellige de smage. Der, altså, kan, der kan jeg altså bedst lige hende, der ikke lyder. Snot, snot døm. Ja, ja. Men altså, hvis hun, ikke, hvis hun lød lidt mere klog, så var hun jo meget pæn. Hende der med ved. Ja, hende direktøren. Jeg er jo mere ikke var direktør. Og, men hun er direktør. Og det er spidsansigt. Tænk på at få en koge. Men hun er hun, jo en dame. Hun er direktør, og hun aner ikke en skid om, hvor mange penge hun tjener. Nej, det er jo du... det, det, vil, det vil, hvad der sker, når du får en dame i direktør. Ja, det er selvfølgelig rent nok. Men altså, hvis, mor, hvis din mor har 100 millioner, og, øh, og bare giver jer 100 røv, så er det også også ligegyldigt. Ja, det er det. Men hun var der lidt sød. Det var, de var lidt sådan nogle... Øh, hvad, hvad hedder sådan nogle... Øh, så ...brøndby-tøser der. Ja. Men det er også ret vildt, når man har så mange penge. Ja, de havde... Ja, de havde, havde... til sorte tøj på. Ja, de var sorte som helvede. Ja, de I det fald de Ja, der, der skulle de have taget lidt mere tøj på, der afspejlede, at de var lidt mere uskyldige. Ja, uskyldige? Jeg tænker, at de skulle have taget øh, hvidt tøj. Jeg havde hørt, at man skulle have en blå skjorte på. Blå skjorte? Blå skjorte, det er det, der... Mm. ...mest viser, at man og siger, hej her kom jeg, jeg er uskyldende. Okay. Jeg ved ikke, hvad jeg hørte fra. Nej, det er altså, da meget godt en tip egentlig lige at komme med. Ja, jeg husker det. Åh, oh, benzinens priserne. Jeg ved ikke om de ja. følger I ben ben Nielsens uh, status i retssystemet, ja. men, men det falder, det, er også, det styrer dig også nedad. Ja, det følger aktierne. I. Og, øh, og det, de følger til dels, øh, nu fordi at der er mange amerikanske, der er, altså oliepriserne, de er baseret på afrikanske Altså mig og Lukas, vi har jo været ret imponeret over, at, at, olie, at benzinpriserne bliver ved med at falde. Og Lukas har vel lige kommet med en kort forklaring på, hvorfor det er, at vi får så billig benzin. Det er, hvorfor I skal I ud og købe og fylde garagerne med benzin, Ja, og jeg, jeg skal selvfølgelig ikke kunne sige, hvordan det kommer til at gå. Men en af grundene til, at benzinpriserne, og generelt oliepriserne i hvert fald, er sådan falde, det er, det kommer egentlig i kølvand på også det attentat, der var og det i Iran. Tyrkiet. Tyrkiet. Øhm, hvor de her saudi-arabiske og iranske ledere og sådan noget er, er stillet til ansvar for det. Ja. Det var og ham øh, prinsen, der havde beordret det, vi snakkede. Tror jeg, at øh, det tyrkiske efterretningstjeneste havde konkluderet. De endte med at konkludere. Ja. Og... Øh, men jeg tror, at han ja, har givet hånd med kong uh, Mary og kong Ja ja, de giver hånd med, de med det hele. De hygger. de hygger. de hygger. Der er jo lavet, uh, nu ikke for, men Jon Tilsbank han laver den der uh, chart. Ja. Hvor uh, jo mere vi tjener på landene, jo mere kan vi ligesom acceptere. Ja. Der er der så altså gode penge i saudi -Arabien. Der er satanier med gode penge i saudi -Arabien. Men, selvom uh, USA sikkert også tjener gode penge på dem, så, øh, så har Trump simpelthen gået ind og sagt, øh, at, øh, at de, må ikke, de må ikke bare producere olie. Kan de ikke producere olie? Alvældig nej. Eller, jo, men de skal producere. Alt. De skal producere. Hvordan kan de bestemme, at de skal producere? Jamen, det, det var i sidste ende et spørgsmål om at presse dem ud i forhold til sådan rent politisk og ja, altså at lave og, og, sanktioner området. Præcis. Ja, okay. Æm... Så det der sker, det er, at Saudi-Arabien råder sig ud i en masse lort. De gør de ofte, men nu var der en klar dale med øh, ham, Jamen, øh, som ja, ja. talte der. Og det var, det var én ting. Og det gør så, at øh, verdenslederne de presser dem presser presser så til, okay, I gjorde det her, så derfor skal vi altså have lidt øh, billig benzin. Så skal der altså satan i billig benzin <laughs> Hvis vi skal lave så, om det ikke er Og skal. Big T, jeg så, han, han twittede det selv, Mr. T eller Big T, eller sådan noget, kaldte han ham selv. Altså, den gode Trom. Ja. Han er altså øh, frontfiguren i, i det her spil. Ja. Øh, han er jo også som nogen, ham der nok, nok skal stå for det. Ja. Altså, det Men det er simpelthen der, det hele det, det ligger. Ja. Så køber du benzin, før de er på god fod igen. Så øh, I kan sige tak til begge 10. Og øh, jeg ja, sidder bare ud, at komme, komme ud og køber noget. Jeg ja. rasler ned. Ud og køre. klimakassen findes ikke. Ud og køre noget bil. Det er billigt. Ja. Det er rigtig, rigtig billigt. Og, øh, og jeg ved ikke om vi skal holde os i bilerne, nu er det bare i forhold til elbiler med lyd, jeg, jeg noterede det bare. Fordi at, hvad hedder det, vi er også kommet til at diskutere det her i, i fredags på vej hjem. Altså om netop, når der vi ligesom stille og roligt er ved at skifte fra, fra volvo, øh, volvo far til, ja Volvo gør det jo selv, men egentlig fra, fra store benzinbiler til, til elbiler. Ja at øh, vi jo lige fik næsen i, at øh, der er jo en rivende udvikling ja. Ja. under vejen. Ja, når man har også sådan en lydfirma så... Så, så får man jo noget til. Så kommer der altså lidt, øh, lidt jord under neglene, og i den jord, der ligger guldflopper Ja. Og, øh, og en af de ting, man arbejder på nu her, det er, det er jo det her med lyden uden for bilen. Ja. At, at en ting er, at det lyder fedt, når du sidder inde i bilen, men det skal også lyde fedt. Nå, ikke. om ikke andet. give en lyd, når man er uden for bilen. Ja. Både af sikkerhedsmæssige årsager og Og det er det, det, er sikkerheds... det her med, at øh, elbiler, de skal, øh, de skal... Selvom det er en elbil, så skal der være lyd, som om det var en motor, altså mm. en benzin, bil, for øh, af sikkerhedsmæssige årsager. Yeah. At, øh, fordi folk har der er en kultur om, at, ved, at man, øh, man lytter lige så meget, som man kigger efter biler. Og det er jo helt færre, også sikkerhedsmæssigt. Men jeg tænker, at der er sgu være også en brian eller to, altså, der, der, det er det der jo... gerne vil have det, bare ja. for show over. Det har de jo gjort i, i den der BMW i8 der. Hvad er det for en? BMW i8 kan nok ikke Ja, jo, altså jeg ved det men der har de... Øh... Der er der, der, der, hvad hedder det, højtallere... Med... Udenfor. Ja, ved, ved, hvad hedder det, jeg tror de sidder ved dækket. Ja, der... altså det er da også lidt sygt, men, ja. men jeg kommer til at, at tænke på en ting. det er jo Altså ja, det er der lidt, det er jo rent show -over. hvis man ikke ser det på det sikkerhedsmæssige ja. aspekt, for så vidt jeg ved, så er der ikke nogen regler for det endnu. Øhm, men, men jeg kom til at tænke på også, om man bare kan... Altså, hvis du køber en, lad os sige, en Fiat 500 om, øh, om 10 år, må den så lyde ligesom, ligesom hvis du køber en Ferrari? Altså, jeg tror at firmaen du har være? nok deres egne mærker. så tror du godt, du bliver sådan altså, så det lyder som en Ferrari. Tror du? Så hvorfor? kan alle bare købe en bil, der lyder sindssygt. Og ja, men hvorfor? Noget skal det ikke være jeg tænker bare i dag, altså nej, men det er for, også rigtigt for, for, for at få lyden, så er det bare noget. Nu, nu er du jo nødt til at købe en stor motor. Ja, men på ja. det tidspunkt, så koster det ikke mere at give en vild en lyd. Nej, nej, men når det, det er bliver... jo også være underligt at sige, at du må ikke få den her lyd. Nej, nej, men, det, men du kan godt se, uh, altså det, det kan jeg i hvert fald godt sådan rent forretningsmæssigt. Altså, ja, ja, ja. at ved, ved Lamborghini, tænker, at og at mildere, eller Lamborghini for eksempel tillader, at, at en Fiat kører rundt og lyder ligesom den. Det har Amrille Lamborghini vel ikke noget skulle have sagt om dagen. Nej, men det er jo bare, altså, men det, det, det, det, det kan nu, de kan jo lige måske få. Skal, hvis nu de laver deres egne lyd. De, de, de, skal, de må jo ikke tage lyden fra en Lamborghini. Nej, ikke de, de det. De må godt lave deres egen D8-lyd eller D12-lyd. D8 D12 ja, for, må de det? Nu skulle det de ikke meget det. Det tænker jeg bare, det der er helt sikkert nogle af de store bilmærker, der det tror jeg der, ikke. Der, vil, der vil sige, at det er Hvad skal de kunne sige? Jamen det er jo bare et spørgsmål om, at Folksvagen selv går ind og siger, at øh, de kunne jo selv have interesse i, at øh, deres øh, altså, dyre biler og dyre mærker Ja, yeah, yeah, de, de har en bedre viden. De bedre det vide. for deres egen koncern, men de kan jo ikke gå ud og for, for sige det for nogle andre, tænker jeg. Det var det, jeg mener. Nej, det ved jeg ikke. de kan jo ikke gå ud og bestemme, hvad Volkswagen skal gøre. Men, ja, nej. Nej, nej. Det, men det, er også bare, det var egentlig bare et åbent spørgsmål. Jeg tænkte bare, jeg synes det er underligt. Hvis der, hvis der ikke blev altså sat nogle grænser for, hvad, hvad de altså små mærker og små biler... Altså, bare, alle hvordan de lyder? Må... Biler, ja, altså, så, lyder det, så lyder det, som om bare kommer fede biler og ræsning i tiden. Det kunne være sygt nok. Men tror du ikke også, at man... Altså, det der med, at en bil lyder fedt. det er jo ikke fedt, hvis, hvis alle gør det. Så larmer det jo bare. Ja ja, kan ikke se, jeg det bliver et øh, kæmpe så er det, så er det ikke, Lamborghini helvede. Så er det jo ikke fedt for nogen, så jeg tror da... Du tager en billig bil. Og som du godt ved ikke burde lyde vildt ja. Så vil man også bare gerne have at det, Så det larmer så lidt som muligt Det, det der raste ja, okay. Du skal optage din podcast Tænk på at være blind om 30 år Så tænker man bare Kæft, der er mange, der har købt De <laughs> sidste 20 år Nå, Det går godt Men øh, ja, det må gå godt for, øh, for økonomien Øhm, jeg har noteret mange ting her øh, jeg ved ikke om øh, en anden økonomi, der netop også kunne, der ser ud til at, at ligesom gå, i, gå i udbrud lige om lidt, yeah. det kunne være Elon Musks, fordi at, øh, de er lige noget igennem, øh, i L.A. der bruger, de, de har øh, The Boring Company, som man kalder det. Yeah. De er begyndt at bore de her underjordiske tunneler. Til, øh, de der... til øh, transport af mennesker, det er jo deres svar på en subway, bare med 1000 km i timen ja. under jorden og så et kæmpe net af kapsler, der fyrer rundt Og det er kun med LA til starten, eller. Deres test, det er LA ja. øhm, og de har haft nogle overjordiske tests så nu, nu er de så i gang med at bore og de er, de er lige boret færdigt øh, ja. i det hul under LA som, øh, som de nu har været i gang med i, i en længere periode mm. og øh, alt tyder på, at de får en øh, test for en gang skylle inden for tidsplanen. Altså, det vil sige ind i år, ja. så øh, en slutter. Hvad siger du? Inden år slutter. slutter jeg ja, lige præcis der, øh, der kan folk altså få byfyrdere sted under jorden. Altså er det ikke, har, altså ikke test om i. At... De regner med, at øh, almindelige folk kan alle folk kan få en øh, gratis tur først. Ja. Så altså, hvis man øh, ja sikkert står ja. i kø og ja. Hvis øh, første følelse til Irland, så, øh, ja, så kan ja. du da lov. Men, øh, men ja, det skal at være gratis for at prøve. Ja. Så hvis I er en... Men øh, hvornår regner I med, at det bliver tænkt over? Jeg tror, det største problem, ligesom mange af Elendoms ting, det er, jo, det er jo ikke et spørgsmål om teknologiudvikling, det er et spørgsmål om det lovgivning det og, øh, og, så, og sådan ren, Hvor lang tid tager det at omstille systemer til det her? Ja, ja, ja. Så, så jeg skal ikke kunne sige, hvor, hvornår de rejder. Jeg, jeg kender ikke til på det. Men jeg ved, at netop de har, har bruget en øh, anden tunnel. De har begyndt at have planlagt at bruge, som, øh, hvor der lige pludselig blev sagt, at det måtte de simpelthen ikke. Jeg er gået ud fra på grund af noget øh, byplanlægning ja, ja, ja. Og, øh, og sådan noget. Og alarm, sikkert. Ja. Men, øh, jeg tænker også, at det, svært, at det var noget at være en bøvler, lige hvis du skulle til at skrive, hvor sådan er det i Hvor store er det, de der tubes? Hvor mange mennesker kan det se sådan i? Jamen, jeg tror planen er, at det skal være sådan nogen, der ligesom kan samle sig og så dele sig til. Så du kan sætte ind to mænd i en, i en kapsel, mm. og så kan du blive fyrt afsted der, og så, så samler I, I ligesom en gruppe, der skal den ene vej og sådan. Ja, altså hvor folk var fra. På. Øh, ja, lige præcis. Men altså, hvor Spindeligt. man ligesom tager afsted. Mere, mere enkeltperson transport. Men, øh, men i forhold til den anden der, der, der fik de så at vide, den må I nem ikke bygge. Ja. Øh, og så den så twittede han øh, dagen efter. Det er ikke mange dage siden, så twitterer han Vi får ikke lov til at bygge den her Fuck det, vi bygger en, der er dobbelt så stor så er vi slet ikke med for at eksperimentere med den her tunnel ja. Så i stedet for så har de besluttet sig at lave en, der er mange gange større Ja, så bare at man skal give ham frie tøjler med der Så bare lov til at lave noget af ja, han er en pioner der, øh, der ja, er fuld fart Det kan jeg godt lide Han har sagt, at han synes, at alle burde arbejde 80 timer han sagt det? Ja, øh, fordi der er aldrig nogen, der har ændret verden ved at arbejde øh, normalt arbejdsgivet. Bare ja. tiden. Så. så det er, det er bare at komme i gang. Det er bare at komme i gang. Øh, Jamen hvis vi skal holde os også i... Og det kunne også også passende være med Elon. Teslaen kom jo forbi Mars. Den Tesla, der ja. har ude flyve. Og flyve. Øh, og derudover så er der for nylig også landet en øh, ny robot på Mars. Det skulle være meget interessant, hvis man ser den på sådan noget. Det tror jeg ikke rigtigt det tror jeg heller ikke, det gør, det gør jeg heller ikke Altså jeg interesserer mig for det Det går bare ikke hurtigt nok Det er der med, det er ja. svårt at få betalt Hvad der kommer til at ske og sådan noget Men... Ja. Det, det, det, det, det, det, det, det tager så lang tid Ja, ja det tager lang tid ja. Og nu vi sidder og diskuterer det ved spisemrådet her Bare sådan noget, altså den robot der Som jo er styret ned fra jorden blandt andet Det tager jo et kvarter hvad Og det er ikke et kvarter og sætte signal op Og et kvarter at få et signal tilbage Det vil sige fra du trykker på knappen nede på jorden drej til højre så går der altså en hel time, før du ser på kameraet der viser dig op fra at den drejer til højre så er det langt sammen lidt arbejde det er speed of light det ja. er simpelthen ikke hurtigt nok Nej. men øh, men ja så er i landet på Mars stort tillykke herfor der har vi lidt sådan her ja men vi har det er vi har Enhederne skifter. Det er ved at være gammel. Det gider vi. Enhederne skifter. Det det med kilogram, det er, det er fordi vi snakker om at lave ingeniørnit. Ja. Nå, det er jo lige kommet. Det er meget sjovt. Det, et kilogram, det er et kilogram længere. Eller det er det. Der, Men, så, når man måler en enhed, så for eksempel en gammel længdeenhed. En gang der var der en stav, en pind, der lå i Paris. Ja. Som man mente var præcis en meter lang. Og det var så den... Man refererede til hver gang, at man skulle have afsæt ja, ja en meter. Præcis. Og så er det sådan, at man med tiden løb, i gamle dage, der var det os arm. Og sådan ja, ja. kørte ellers bare, det indtil er... man finder på noget nyt, Jeg ja. mener, der skal være enslængde enhed. Indtil den dag blev en Bix penis. Så, så, Lige ja. nu er det min penis, <laughs> det er... men min penis er ikke et kilo. Nej. Det er 10 kilo. Der er Så der. der er noget andet, der tager de kraft kraften. Hvad var det? Jamen tidligere var det jo, på Pigs penis, så var det jo øh, det var sådan et vægtlod, der stod inde i sådan 10 osteklokker i, i Paris også. Jeg ved ikke hvorfor det hele er i Paris faktisk var i men det er det. Inden er by. Men øh, det har man selvfølgelig fundet ud af, at øh, både den der var i Paris, og så, øh, den, der er jo en hel masse kopier rundt om i verden, som man bruger, som er, øh, Som ligesom, Ja, lige præcis. Der er nogle små partikler og sådan noget, der sætter sig på det, så det er ikke lige præcis en kilometer. Så i stedet for så laver man det hele om til at øh, det skal være, øh, hvad jeg sige bygget op på øh, konstanter, altså naturkonstanter. Så nu så er det så er det en eller andet afledt af Plancks konstant, der svarer til et kilogram. Og det er ikke for, så let at forstå. Du sidder forstå det. og mig det. Ja, men det er ikke så let at forstå. Det er lidt lidt lettere at forstå sådan en pind eller en øh, kilo. Jeg ja, lige meget. Men altså, det er jo simpelthen bare for, at det ikke ændrer sig. Ja, men nu er det noget matematisk, så... Ja. Men, øh, bare, men det er ikke sådan, at man... Kan, altså, selvfølgelig så er det ikke sådan, det kommer til at ændre sig. Nej, nej. er mere præcis referencer, man får. Ja, lige præcis. Øh, Jamen, øh, derudover så... Øh, vi havde et eller andet fly, men uden nogle mekaniske dele. Jeg ja. ved ikke, hvad det var for noget. Nej, men jeg det, har ikke der... læst op på det. Du er ikke fået læst op på det? Så så har jeg en fugl, der er død i den. nejleklæbning. Åh oh, ja. <laughs> jeg ved ikke, jeg ved, hvad det er. Jeg tror, det er din. Det er mig. Jeg ved ikke, om det var på Anders Hemmings eller sådan noget. Så jeg ikke, om alle har hørt det. Men alligevel, det kommer altså Jeg synes, ikke, det var meget godt. Jeg så havde ikke hørt før, ja. Det før. Øh, det var bare en dame, der havde... Det var bare sådan et post en eller anden, der allerede skrevet en klage inde på en fugleshop eller en, en dyreshop. Og øh, den her dame, hun har så været inde med hendes yndlingsfugle du ved jeg, hun er rigtig fuldefanen, egentlig Det er rigtige Pee øh... Pants, der... Pee han øh, havde fået det dårligt eller sådan noget eller, Og så skulle han have klippet negle Og det var, man kunne udenbart ikke selv klippe negle på sådan en jeg Ved ikke hvorfor, at man ikke kan det Men i hvert fald, når hun kommer ind med den Det går lidt lang tid De kommer så ud derfra, efter øh, noget tid, siger... Øh, altså fugl så, ja, fuglehandleren der ja. Fuglehandleren kommer ud siger, så er der klippet negle på den Ude, så siger... Jamen ejeren er fugl nu siger så, tak for det. Hvad kostede det? Så siger de søde, søde fugleklippe, <laughs> nejlige klipper. De siger så, det skal du ikke betale for, det er gratis. Det er fedt Smiler os, det er, Smiler, og så Black, er Black Friday. Ja, alt er godt, men den her fugl er det som om den har ændret sig lidt på solighed. <laughs> siden at hun kom med den, og så hun fik den igen. Fordi den er i hvert fald blevet noget bisk. Og den den piper helt vildt, og den prøver at bide hende, og det er bare den gamle nussa altså ikke at gøre Så øh, hun konkluderer, at hun har fået stukket en anden fugl i hånden Så det viser sig Hun kommer så tilbage ja. til fugleshoppen, og så får hun så bekræftet, at øh, de havde givet hende en anden fugl Fordi at den gamle fugl på en eller anden måde omkom under <laughs> det er den der fugle, fugle negleklipning De har først meget forkert <laughs> Ja, det var ja. jeg skulle have gået til Lewis Nielsen Ja, <laughs> lige præcis ja. Altså, men, men de bekræfter det simpelthen også selv, eller? Ja, de bekræfter det selv, at det er det, de lidt af den fejl og så, videre, så. Altså, du, så der, det de, de er virkelig en praktikant, der har ja. stået der Hun er i hvert fald meget utilfreds med, at de prøvede at gemme det, ved bare at lade som om, at hun fik det gratis Og så stikker i en ny fugl Det er fandme også, det er lidt suspektigt ja, At at er det. kæft, når jeg fandme en eller anden der og tænkt, Fuck, fuck, fuck, fuck, der er bare blød over det hele, den strul, der, der står der, hvor så. har de bare en eller andet ny fugle Og så også stået ja, med det, det der gamle lige og mulle op ved siden af de der De har jo tusindløse fugle hold sådan, Den her ligner fandme Den <laughs> ligner rigtig godt kæft, Men jeg tænker også, på denne den der fugle død? Det kan jeg altså godt vide Ja, af nejleklipten? Ja. Ja. Altså de må jeg. have givet den et eller andet Eller ja, ja, ja. gjort noget ved jeg fatter, så det, det er det det om riven Men øh Men det er den sandt? Ja, det er det. Ja. Jamen... Øh, så ved jeg ikke, så har vi lidt kultur. Har vi kultur? Det var, bare, øh, det var bare... Vi skal næsten lægge et billede op af det. Jeg, jeg noterede lige, vi blev simpelthen nødt til... Og jeg, jeg, jeg tænkte, at det kun var i Vestjylland, at den var den her reklame. Øhm, men er, jeg har også set den andre siger, sted. Det var simpelthen DF. Ja, det den er, altså, tror jeg er i hele Danmark. Den jeg den i troede, at, jeg også, Vi så den første gang, der var jo stor, og da tænkte vi, det er satanet med en... Øh, udkantsdanmark øh, propaganda -klaim. Altså, det er jo Tulle, Christian Tulle, der sidder ja, sammen med hele slængen. Sammen med hele grisestallen ja. og øh, drikker snaps og skriver et eller andet øh, rigtig jul for rigtige danskere. Ja. Altså, rigtige danskere holder jul ja, eller andet Hjul. I hvert fald så er det, øh, det er helt sikkert det hele værd at lige tage et kig forbi. Fordi den, vi kan lige lægge den op. Ja. Øh, hvad har vi mere kultur? Dårlig råber når du kommer i fængsel. Faktisk. Ja. Hvorfor er det? Nå jeg har begyndt at sælge has. Han er begyndt at sælge has. Det er fandme også. Så får han endelig et arbejde. Ja. Og så, og så skal han for og det. så bliver han straffet for det. Fand med. Men ja. Jeg, jeg har ikke noget at sige til ham. Jeg, han er jo Han er jo Danmarks ja, største han er Ja, det han jo ikke. Han er bare... Han er bare... været åben om, at han er en clown. Der er jo mange som har den. Ja ja. Men så går du da heller ikke til medierne, og så snakker du nej. Nej, det Nej, nej, nej, nej. nej. det ja. er sådan rigtig usel. Jeg at tænke at have jeg gået i klasse med ham. Jeg tænker, nogle ja. af dem, man har gået i klasse med de, der er jo nogen, der bliver sådan helt fucking Ja. Og sådan lidt, ja. Han jeg burde ikke komme ud, ud med, på... på... Når man du ser et lille barn, så vi er egentlig alle sammen, du ved. Lige og sådan lidt. Så tænker jeg tænker ikke sådan, at ham Ach, her da, han ender da, med nogen. at være fucking underlig. Det er der nogen, der Jeg har fandme gået i klasse med nogle sjove typer. Ja det har jeg også, men jeg synes at selv da jeg var lærer, så tænkte jeg, jeg bare, tænker jeg bare alle børn er børn, så er det, det er ikke sådan, at man tænker, at han, oh, han bliver hjemløs. Der er de jo dumme alle sammen. Ja det er helt rigtigt. Han burde komme ud. De har, de har, jeg så, at de har lige lavet sådan en, øh, en ø. Det er jo dan danskernes svar på Alcatraz, de har lavet. Har du set det over på, jeg mener i Sjælland? Nej, den har jeg ikke set. Hvor laver de en pingselsø? De laver en ø for... Øh, det er en øh, mini-afstrejlet. Ja, lige præcis, det er meget fedt. for indvandrere der eller hvad jeg vil sige, udlændinge, der ja. ikke kan sendes ud af landet endnu, men som er straffet. Ja, men, men de venter på et eller andet, for de kan blive sendt ud af landet. Fedt, ligesom. Så de har simpelthen fået en ø, en ø langt væk fra alt. Det er også genialt. Og det, det er ikke en det er ikke en hold? Nej, desværre ikke. Det, er, det har været straffet i sig selv Men det derovre. der er det er pisse smart Vi ved jo også fra egne erfaringer, at sådan nogle, øh, indvandrere de kan ikke svømme Altså hvis man kigger på Steven og sådan noget ja, så er Det er jo en genial måde at holde dem lukket på Du behøver ikke engang at have nogle vagter derude <laughs> Det er bare at sætte dem derud Men det er, ja, er totalt altfærdig stil Det synes jeg også er cool Mega cool øhm, og, øh, så satan, så og så satan Så er du lige den spænde her, hva? Kæft, kan jeg du kører bare af bil, som du... Den kan jeg godt. Altså, oh, den er aldrig på el. Det lyder jo som over. en elbil, når de der hjul, de river rundt. Oh, bare river rundt. tror, du kan til at den her bil. Så, du, på et eller andet tidspunkt, de siger sådan, nu må du ikke have den bil. Her mere. Jeg mener, den kan jo køre... Ja, jeg mener, den kan jo køre i alt evigt. Nej, det tror jeg ikke, det siger. Det tror jeg ikke. I tak med, at, at alle andre begynder at mobilte, så er det jo rigtig stort det er ligesom at stoppe med at køre Formel 1, fordi det jeg... ja, der kommer også regler på. Ja, det gør det der, men... Hvis du spørger de gamle Formel 1, dem der har set Formel 1 i lang tid, så synes de overhovedet ikke, det er lige så fedt, som det, som det har været. Det ved jeg ikke, jeg har Det kan jeg ikke slet ikke sige om. er jeg yderst utilfredse med. Sådan så er det jo med alt. Ja, ja. De er jo altid... Græsset og så... altid godt nok. Det er jo altid bedre i gamle dage, ja. og sådan er det med alt. Fortnight var også sjov i ja, det gamle dag. Nej, det synes du ikke. Nej, det var det ikke. Du synes det er sindssygt sjovt. Det er, sjov. sjov. er skidtens skeg. Hvad hedder det? Men ja, det var det var udelukkabeligt lige rundtens øh, nyheder. Måde vi kommer forbi. bi? Er det det? Ja. Så er det er en kort omgang i dag. Var det ikke? Vi har ikke mere at sige. Nej. Skal vi sætte musik når vi går til Kan vi godt. Bare for sjov og spil. Kan vi gøre. Det er det er så det så godt. Har meget Har du har du har har en komstank ja, i bagagebæret? Ja, ja, masser af musik. Jeg har bare på. Det gør du. Godt. Vi ses. Tak for den Let's let I'm not the